Till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vårt barn i en vuxen kropp. Paavo Hemmingsson. Hallå där Danny. Hej på dig Paavo, har du hittat på något roligt till idag? Åh, oh, jag har hittat på så mycket jag har flygit rake och jag har varit i skolan och sen har jag försökt förstå läraren, hon pratar jättekonstigt, jag förstår inte vad hon säger. Men eh, annars har jag varit skoj och lekt med hunden och eh, hållit på. Ja, ja, det har varit mycket faktiskt, det, det har varit roligt. Det har varit en väldigt händelserik vecka låter det som. Har du överhuvudtaget hunnit sitta still och titta på film? Mm. en liten stund har jag faktiskt, jag, jag såg på en, en film som du sa att jag skulle titta på så jag tittar på den och jag hade, hade fint åt, åt godis och det, det, var, det var roligt, det blev lite sprallig men det, det, det var skoj. Ja, det låter ju som att det har varit en, en riktigt härlig och tillfredsställande upplevelse. Mm. Men jag misstänker att det ändå finns en hel del som du skulle vilja prata med mig om när det gäller den. För eh, det är väl inte en helt felfri produktion om vi säger så? Nej, vilken film är helt felfri egentligen? Men... Eh... Ja, eh, vad ska man säga? Det, det var ju ändå en, en film som eh, överträffade mina förväntningar. För eh, det här är ju en film som är baserad på ja, seriestripparnas största klassiker nästan. Som har varit med så jämrande länge och som alla måste känna till i stort sett. Som har ett sånt arv och ett sånt som vilar på bolaget som, som gör en ny version av den. och ja, Det var inte utan att, att man blev lite orolig- för hur man skulle förvalta detta arv. Jo, men så är det ju alltid när det är någonting- som har väldigt mycket i ryggsäcken- som har väldigt många fans- som har mm. väldigt många som bara älskar dess blotta närvaro- och att plocka upp det igen- det måste vara väldigt spännande men också enormt skräckinjagande för minsta lilla tabbe man gör, minsta lilla fel man gör, minsta lilla omtolkning som går åt ett håll som kanske inte riktigt är i linje med resten av materialet så kommer ju fanskaran att störta emot den som en arg och bitsk flodvåg av hat och ja... Särskilt nu under en tid när vi har sociala medier och det är väldigt lätt att eh, komma fram till kändisar, regissörer och annat och skriva både det ena och det andra så kan jag tänka mig att det här det har varit en svettig produktion för en hel del människor. Men vi kan väl säga redan nu att det här är ju ingen katastrofproduktion, absolut inte. Det märks att det finns enorm kärlek till källmaterialet här. Och man har varit så försiktig med att försöka förvalta det på absolut bästa möjliga sätt. Och visst, man måste ju modernisera det, man måste ju göra om det, man måste anpassa det för det nya mediet som det ska tryckas in i. Och visst, det finns ju andra tolkningar av det här källmaterialet som också har gått filmvägen. Men det här är ändå någonting helt annat. Man bryter ny mark med det visuella, åtminstone för det här källmaterialet. Och mm. ja, jag kan förstå att man har varit nervös, men slutresultatet har varit en väldigt intressant sak att titta på. Ja, det, det har varit eh, väldigt märkligt på ett sätt, för det, det har känts oså oh, bekant som man... Eh, bara har förflyttats tillbaka i tiden. Och, och upplever den här serien för, för första gången. Och samtidigt så är där aspekter av den här produktionen som, som sen känns så fräscht och så nytt. Så att det, det blir som en helt ny upplevelse. Och blandningen där det, det har varit tillfredsställande på, på många sätt och vis. Och jag, jag kunde faktiskt inte riktigt förutse att det, det skulle bli på det här sättet så det, det kom som en, en, en väldigt positiv överraskning för mig och när man satte sig ner och, och fick se materialet de hade producerat och, och få liksom både gammalt och nytt i en sån här harmonisk blandning som jag ändå tyckte att det var. Jo, man har verkligen hittat balansen på vad som känns rätt och vilka ändringar som känns ganska logiska och som man kan ursäkta därför att det måste göras för att det ska fungera i det här mediumet och så vidare. Annars så är ju en sån här förändring en sak som jag skulle kunna få saker och ting att skaka rejält. Men som nämnt, det finns andra tolkningar av det här slaget till det här källmaterialet så att jag är inte jätteförvånad att man har sneglat lite på det för att se hur, hur gjorde man där vad var det som uppskattades, vad var det som funkade okej okay, då har vi det i åtanke när vi gör vår egen grej här och um, jag tycker att det har blivit riktigt riktigt bra och samtidigt så blir jag alltid glad när jag ser en seriestripp översättas till film därför att serier är ju ett medium som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Kanske inte så konstigt med tanke på vad det är jag jobbar med. Jag är ju involverad i den här branschen och um, får både se och läsa en hel del och det är jättekul. Men när någonting har nått den här statusen så blir det ju väldigt svårt att röra vid. Och då är det kul när man faktiskt vågar, man faktiskt satsar, man vet vad man håller på med. Och um, ja, slutresultatet talar ju också för um, vilken omsorg man har lagt ner på helheten här så... Jag är ganska säker på att skaparen bakom originalet- skulle ha varit väldigt positivt inställd till den här. Mm, ja, det är inte fråga om ett helgerån i det här fallet. Det var jag ju faktiskt orolig för- när man ser till den här uppdateringen- att det helt plötsligt skulle bli en 3D-version- och ja, man såg framför sig hur- Serien skulle moderniseras och eh, föras in i nutiden och det skulle bli massa eh, hippa skämt och populärkulturella referenser och fart och fläkt och ja, ingenting som eh, egentligen ursprungsmaterialet använde sig av och... Eh, och benyttjar i sitt berättande. Så, så där var jag extremt nervös hur man skulle ta hand om det hela. för Det, det finns all, hela tiden en, en specifik... En unik stämning som inte riktigt finns i någon annan serie. Som verkligen tilltalar mig personligen i alla fall. Som man alltid kan koppla av med. Och som inte har... Massa onödigt chaffs eh, och som är ja, enkel men ändå djuplodande på något vis. Och eh, när man ser på, på många andra nutida eh, 3D-filmer så är det inte så mycket av det som man presenteras för. Så där var jag lite orolig, det måste jag säga. Och jag ser man tillbaka vad bolaget har gjort tidigare så fylldes jag inte direkt av eh, förtroende. Så ja, man visste inte vad, vad som skulle ske med den här eh, filmen. Men hör och häpnar, man har faktiskt tagit och... och Bundit svångrämmen om sig och draget åt ordentligt. Inte frästats med att bara kasta in massa onödigt och fartfyllt som inte hör hemma där. Utan man har verkligen satt sig ner, bemödat sig med att hitta kärnan i berättandet. Kärnan i tecknarstilen och försökt förädla det till en ny form av, eh, av animation. Och det var någonting som jag inte kunde sluta förundras över när jag satt och kollade på den här filmen. Ja, Blue Sky Studios som har gjort den här filmen har ju verkligen tagit sig an någonting som är eh, ja, ett riktigt hästjobb. Och jag skulle inte vilja säga att filmerna de har gjort tidigare skulle vara dåliga, absolut inte. Men de faller kanske lite i en annan kategori och i en annan typ av humor och så vidare. Mm. Det är inte riktigt något man sätter lika med tecken med dagens film. Och därför så förstår jag att du var lite nervös och lite skakig. Men de har hittat någonting här som verkligen har imponerat på mig. Och det kommer att bli extremt roligt att prata om det visuella senare för... Jag misstänker att det är där vi kommer att ägna väldigt mycket tid idag. Men det är väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Snobben, eller The Peanuts Movie, från 2015. I regi av Steve Martino och med manus av Brian Schultz, Craig Schultz och Cornelius Uliano. Och Snobben, eller ja, Peanuts är ju givetvis serien tecknad av Charles M. Schultz som han började teckna 1950 och som han arbetade med fram till sin död år 2000. Och det här är ju kultklassikernas kultklassiker när det kommer till amerikanska tecknade stripserier. Det finns bara en annan jag kan komma på som är snarlik och likvärdig i sin betydelse för seriemediumet. Och utav de här två serierna så är det ju den andra som jag har lite större kärlek till. Det är ju givetvis Call of Hobby därför att den är också helt fantastisk. Men det betyder inte att jag inte har en viss plats i hjärtat för Peanuts, eller ja, snobben som är väldigt speciell och har väldigt mycket härligt att komma med. Och jag minns främst de olika specialerna som de gjorde till olika högtider och liknande. Mm. Det är väl främst den där de firar Halloween som är min stora favorit. Det är bara någonting där som resonerar väldigt väl med mig. Nu kan det vara att jag är väldigt förtjust i Halloween som, ja, liten helg där. Men ändå, där är väldigt mycket att njuta av och skriva. Åt. men det är det ju i alla de här specialerna det är det ju i den här serien överlag, den är väldigt charmig den är väldigt välskriven den har ett väldigt enkelt upplägg men samtidigt så lyckas den förmedla så mycket information och ha ett sånt djup som är sinnessjuk när man egentligen sätter sig och börjar fundera på det så det är verkligen inte konstigt att den här serien har blivit så stor som den har blivit Nej, det, det ligger verkligen ett stycke magi i, i Peanuts eller, eller snobben Men även jag måste ju erkänna att Kallo Hobbe ligger lite mer i, i min smak där. Och ja, kan man tänka sig. Att det, det skulle kunna göras en, en filmatisering av Watersons material också. Det hade varit så intressant att se. Även om jag vet att eh, Watterson har sina väldigt eh, specifika idéer om vad man får göra och inte får göra med hans material. Och väldigt många specifika idéer eh, om mycket annat också. och, eh, och Så Så det, det känns inte som det kommer att hända men oj vad det hade varit spännande. Eh, men ser man till snobben här alltså så är ju även jag en person som var extremt fascinerad över animationerna som de skapade här. När de översatte stripparna till de här specialarna. Där eh, hyser jag extremt mycket kärlek för det var eh, ett helt nytt liv de här karaktärerna fick. Och det var så... Underbart och, och få se de här julspecialerna och Halloween-specialen. Det, det var verkligen eh, höjdpunkter i, eh, i animationshistorien om man, om man frågar mig. Så eh, där känner jag extremt mycket kärlek till det här materialet. Och det var väl mycket där därför jag var, jag var lite nervös inför eh, den här filmatiseringen. För eh, Ja, det var ju en, verkligen en, en speciell animationsstil som de använde för att få fram eh, Peanuts-serien här och, och väcka den till liv. Och det är ganska svårt att se den stilen riktigt översättas till 3D. För det, mm. det, det var ju väldigt, väldigt 2D med, med animationsstilen där. Den var ju inte så, så rejält propert i sitt utförande utan den var lite mer grovhuggen men så uttrycksfull och så känslosam. Ja, det, det var mycket som resonerade med just hur karaktärerna rörde på sig. Hur de uttryckte känslor och ja, allt möjligt där. Så att det... Ja, där, där visste jag inte riktigt hur, hur man skulle gå tillväga med att göra 3D-modeller helt plötsligt. Det, det kändes nästintill omöjligt tills Blue Sky Studios kom och visade hur man skulle göra helt enkelt. Ja, Schultz har ju en väldigt speciell stil på sina seriestrippar- och man lyckades ju översätta det nästan perfekt till de gamla tecknade animationerna. Mm. Just därför att de var också tvådimensionella. De kändes som om stripparna hade fått liv och börjat gå runt- och därför så var inte steget så enormt som man kanske skulle kunna tro- steget från 2D till 3D är däremot ett betydligt större sådant och jag var skeptisk, det ska jag inte förnäka jag såg att den här filmen kom och var på bio men jag ville inte gå och se den därför att det, det kändes bara helt fel det kändes som att nej nej, nej, nej, nej, nej, nej jag vill inte att det här fina vackra ska bli förstört för mig, jag vill behålla det precis som det är därför att det där magin finns men så kom det ju tid för oss att bestämma oss för att titta på något tecknat och vi såg den här i listan och vi tänkte ja, varför inte om inget annat så får vi ju utlopp för alla våra frustrationer och kan sitta och kräka av oss dem här tillsammans under en inspelning men jag kan säga redan nu att frustrationerna uteblev ja, på det stora hela åtminstone och det blev en riktigt njutningsfull upplevelse så jag har haft en positiv filmtittning den här veckan och det var väldigt välkommet kan jag säga. Sen betyder inte det att jag inte hade ett par frågetecken och undrade hur man tänkte här egentligen och varför gjorde man si och varför gjorde man så och så vidare. Men så länge man lyckas fånga andan så tycker jag att då har man vunnit en stor seger med tanke på vilket åtagande det har varit. Absolut, absolut. Och ja, Sättet som man har lyckats bibehålla allt man, man känner igen med, med de här karaktärerna. Allt Alltifrån hur de ser ut, hur de rör sig och sedan tagit det ett steg längre här. Det, det kändes omöjligt men jag måste säga att jag blev väldigt positivt överraskad också. Det här kändes verkligen... Som Peanuts. En naturlig fortsättning på eh, strippen på eh, de tecknade avsnitten. Ja, det, alltihopa här. Det, det bara flöt på. Även om det, det tog en var det 20-30 år sedan eh, senaste specialen gjordes där för att det, det skulle 3D-versionen skulle bli verklighet. Så eh, fick det ta sin gilla gång och eh, det var nog en film som man behövde vänta på lite grann och, och smaka på. Och när man väl tog sig ett bett av den här kakan så ja, gick det inte annat än att det, det smet ut ett eller annat ljud av renfröjder. Ja, det kan jag inte förneka Och jag är också tacksam att man väntade med tanke på att det hade varit väldigt enkelt att redan för tio år sedan göra ett försök. Men... Då var inte riktigt datorgenereringen och grafiken på den nivån som vi har idag. Idag kan vi åstadkomma väldigt mycket som är extremt imponerande. Så det är helt rätt tid att våga ta sig an ett sånt här projekt. Och man har ju inte valt att vara helt 100% i 3D-genererad heller. Det finns ju inslag, även om det kanske är tredimensionellt simulerat, som ja innehåller stop motion och... 2D-animering också och jag uppskattar den här fina blandningen som man har lagt in här för att försöka ge den så mycket känsla av originalet som möjligt, därför att som sagt, originalet är väldigt tvådimensionellt att lyfta in det i de tre dimensionerna det är ett stort steg och för att göra en sådan övergång så behöver man också en riktigt bra handling, så vi får väl ta en lite närmare titt på vad handlar egentligen Snobben eller The Peanut Movie om? Jo, Charlie Brown är en osäker, otursföljd och lite klumpig kille. En typisk medelmotta som inte gör mycket väsen av sig. Hans vänner förväntar sig alltid att vad Charlie än gör så ska det gå galet och naturligtvis blir det även så. Han har dock hjärtat på rätt ställe och han försöker alltid göra det bästa han kan. När en liten rödhårig tjej flyttar in mitt emot Charlies hus blir han ögonblickligen förälskad men han vågar för allt i världen inte ta kontakt med henne. Han försöker istället väcka hennes uppmärksamhet genom att bli en riktig vinnare vilket kräver en total förändring av Charlies personlighet. Helt plötsligt måste han bli bra på någonting, vilket är helt ny mark för den lilla pojken. Med hjälp av hans trogna hund Snoopy ger sig Charlie i kast med att imponera på den lilla rörhåriga tjejen. Samtidigt börjar Snoopy skriva på en roman om ett flygar S som kämpar mot sin ärkefiende, den röde baronen, för att vinna en vacker pudelflickas gunst. Medan Snoopy drömmer sig bort i hans egen fantasivärld tvingas Charlie att konfrontera verkligheten. Och när det kommer till en handling som har sitt ursprung i en seriestripp eller en tecknad serie överlag så är det någonting man måste förstå och det är tempus och skämt. Därför att en seriestripp ...är en väldigt kort historia. Även om man drar ut en handling på flera strippar så är det väldigt snabbt, väldigt enkelt. Det ska kunna förklaras på tre eller fyra rutor och sedan ska det vara klart. Medans en film av det här slaget... ...ja, då har man runt en och en halv timme som man ska fylla med innehåll. Och man kan inte riktigt bygga upp det på samma sätt som seriestrippen... Även om man kanske återanvänder skämt och även om man kanske återanvänder situationer så blir upplägget och hur man lägger upp det i tid och hur man komponerar bilder och allting annat så annorlunda. Och jag tror många tar för givet att ja, men det är bara att flytta över. Ja, så enkelt är det inte, tro mig. Jag, jag jobbar med att göra manus till sådana här saker. Det är ett riktigt bryderi ibland att få det att gå ihop så det är där en stor del av utmaningen ligger, att flytta de här figurerna som har ett väldigt etablerat rörelsemönster och personlighetsmönster och en historia som är, ja, byggd för att berättas snabbt och enkelt och försöka dra ut det på, ja, en och en halv timme. Så bara där så har man ju mycket motvind framför sig för det är väldigt svårt att täcka en och en halv timme när man har väldigt enkla handlingar att bygga på. För egentligen så är det en väldigt enkel historia vi får här. Vi får en kille som är kärlekskrank, han vill vinna den nya flickans hjärta och vill göra det genom att imponera. Och det försöker han genom en serie olika händelser som, om man känner till snobben och Charlie Brown som rollfigur, inte går så där jättesmidigt. Men jag är grymt imponerad av manuset här för man har verkligen lagt ner... Hjärta och själ att få det att fungera och det är tydligt att det både är sonen och barnbarnet som är involverade i den här produktionen. För den andas verkligen Charles Schultz från början till slut. Är det modifierat? ja men Är det utdraget till viss del? Ja, jo, det kan man väl säga. Men den har fortfarande samma anda, den har fortfarande samma hjärta. Och... Bara det gör den här filmen värd att se. Ja men absolut. Det är absolut en, en, en, en värdig uppföljare till, till Charles Schulz eh, verk här. Man har gått tillbaka och kollat på materialet. För, för Schulz han var ju eh, inte direkt emot återanvändning heller. Det var ju många teman och situationer som hela tiden återvände i hans strippar- och de har eh, tagit ett axplock utav dessa och eh, eh, placerat i den här genomgående berättelsen. Och skapat små, vad ska man säga, sketcher som binds samman väldigt ömt och omsorgsfullt eh, med en röd tråd som leder från en situation till nästa och till nästa. Och bildar en, en väldigt sammanhängande enhet som verkligen andas tjots. Det, det måste jag hålla med om och det är väldigt imponerande hur de har lyckats med det här. De har tagit scener som eh, bygger upp karaktärerna och visar vem de är. Eh, allt eftersom filmen går och... Eh, det skapar en sån helhet till slut faktiskt här. Att det, det inte går att, att ta miste på vad det är för, för verk man har låtit sig inspireras av och som man har byggt vidare på här. Det är skulds det är, det, det från, från början till slut. Man känner igen många av situationerna här, många av skämten här. För det har producerats tidigare i, i den här eh, franchisen. Och eh, det gör ingenting. Det, det känns fortfarande nytt på något vis. Eh, mycket på grund av eh, att det är en ny visuell stil också. Men just det sättet som eh, de visualiserar det hela här och frambringar... Situationen. Det är, det är ändå lite ny stil på det hela som sätter sån här, lite extra krydda på vad ska man säga? Gammal skåpmat vore att ta i men någonting man har sett förut för att göra det nytt och åtkomligt igen där. Så det, det måste jag ju faktiskt applådera. Sen är det viktigt att påpeka också att även om många av de här skämten, situationerna och händelserna har förekommit i seriestrippen så är det inte som att det känns som att vi ser en serie sketcher i den här filmen mm. utan det är handlingen som helt enkelt bara slumpar sig att åh nu hände det där och nu gick det på det sättet och det ledde till det där. Det känns som en väldigt naturlig fortskridning av handlingen och allting rullar på och saker bara händer. Det är inte alls påtvingat på något sätt för det blir det väldigt gärna när man återanvänder på det här sättet därför att det är lätt att bli lat med manuset, man återanvänder bara rakt upp och ner och glömmer bort att ja just det, vi behöver en övergång mellan alla de här skämten också så att det inte bara går från ett skämt till ett annat skämt till ett tredje skämt och så vidare och så vidare. Utan det ska ju vara en genomgående handling så där har man arbetat stenhårt med att få det att fungera. Sen kan jag väl tycka att vissa av skämten är lite plattare än andra men det är ju mycket en smaksak också. Jag kan tänka mig att det finns många som tycker att snobben som serie är ganska menlös och tråkig medan andra tycker att oh, det är helt underbart och alla skämt är alltid jätteroliga och så vidare. Så det blir personlig smak när allt kommer omkring och det är inget fel där alls. Men om vi ska titta på det maskinella så kan man ju se att de har lagt ner tid på att göra det här maskineriet så väl som möjligt. Och det krävs också för att man ska få något sånt här att fungera. Och där har jag inga klagomål egentligen. Visst, handlingen är enkel, visst händelseförloppet är också enkelt och visst, Vissa saker kan man förutse om man har läst Snobben tidigare, därför att, ja, han har ett visst upplägg på sina historier som man återanvänder här också. Men det är inte riktigt det som är poängen, utan en stor del av poängen är att vi ser det på det här sättet, att vi får den här visuella upplevelsen istället för det vi har fått tidigare. Och det bär mig egentligen emot att säga men en stor del av poängen här är det visuella. Och det är ju inte ett bra sätt att sälja in en historia egentligen. Men historien är tillräckligt stark för att kunna säljas in på det här sättet. Ja, och ja, vad ska man säga? Det är ju inte en, en typ av berättelse som berättas längre heller. Det, det är en... Eh, relativt ålderdomlig syn på, på berättandet som, som finns här med, med dagens filmåttmätt och eh, därför känns det ju fräscht nu igen att och, och få ta del av det här ännu en gång för man har ju inte sett den här berättarstilen på så många år här nu att mm. det, det har samlat på sig och ja, liksom gjort hela nytt igen på grund av att det, det är nästan en, en bortglömd berättartradition det här och mm. det, det uppskattar jag extremt mycket här just med eh, tempot i berättandet att man verkligen eh, håller ett, ett mer lågmält och långsammare tempo i den här hyperaktiva åldern där allting ska gå i ultrafart och med saker som händer och varenda del av bildrutan ska vara upplyst av ett eller annat som fångar ens uppmärksamhet på en och samma gång så är det här nästan en chock för systemet att ta del av en, en, en film som, som snobben här att helt plötsligt så är det mest ingenting det är bara det vackra bilder som finns framför en och någon pratar och vankar i, i lugna mag framåt där och det, det det känns helt nästan bizarrt att uppleva det här efter alla andra animerade filmer man har, man har sett på, på senare år och det var som en rensning för själen nästan att få återvända till det här man, man fick lugn och ro i sinnet när man såg på den här filmen och det, det uppskattar jag extremt mycket. Och just när man ser på själva rollfigurerna så är det här en, en säregen blandning som Schultz har skapat. För det är, ju, det är ju barn och de agerar som barn men samtidigt så, så tänker de vuxet. De har ett vuxet förhållningssätt till saker och ting vilket skapar en, en speciell dynamik som jag, jag tror bara finns i, i snobben. Alltså. Och det har de ju lyckats fånga till punkt och pricka här. Just den här blandningen mellan att vara barn och vara vuxen. Att kunna vara lite filosoferande men ändå ha ett barns ursprungliga mentalitet liksom. Det är riktigt spännande att få uppleva och det är ingenting man blir besviken på när man ser den här filmatiseringen heller. Nej, de är ju lite lillgamla, de här rollfigurerna, både i serien men även i filmen. Och jag tror att det är en av anledningarna till att jag uppskattar Kalle och Hobbe mer på den fronten, just därför att Killen där känns verkligen som ett barn som bara råkar snubbla över det vuxna och kan inte låta bli att fundera lite över det, men från ett barns perspektiv. Mm. Medans barnen i snobben, ja, de tänker väldigt vuxet. De är väldigt medvetna om saker och ting. Och ja, det är ju inte fel, absolut inte. Det har sina poänger, men jag kan tycka att det blir... Lite långdraget i min smak men här i filmen så hålls det ändå på en nivå som är riktigt tilltalande och fungerar riktigt väl och som gör att man grips med och är nyfiken på vad som kommer att hända sen och om det kommer att bli någon chockerande förändring. Och utan att säga för mycket så är det ju ändå ett par små tvister och förändringar här och där som faktiskt var svårt att förutse där man inte kunde låta bli att tänka att oj, det hade jag inte sett alls, vad ska nu det här leda till? Så även om det stora hela är väldigt igenkännbart så har den sina överraskningar att bjuda på och en hel del av dem det har ju med Charlie Brown att göra naturligtvis, han är ju vår huvudroll i den här historien och han är ju tveklöst det barnet vill känna mest eftersom att Ja, det är ju mer eller mindre honom vi strävar kring hela tiden, med undantag från de små äventyren vi ser snobben råka ut för hust, hust, harkel, harkel. Men det är Charlies historia, det är hans huvud vi ständigt är i, och det enda vi egentligen ser av de andra barnen. Ja, det är ju deras interaktion med honom, det är ju när de pratar med honom. Det är väldigt lite förutom det som vi lär känna dem på gott och på ont naturligtvis. Vi får ju en väldigt klar bild av vad det är för personlighet i varje barn, precis som i den gamla serien och precis som i de gamla specialerna. Men det är ingen djupare studie utav någon annan än Charlie själv. Ja, men det beror nog mycket på att Charlie är så ambivalent i sin personlighet. Han är just ingen och alla samtidigt här. Han håller väl fortfarande på att försöka hitta sig själv- medan alla andra i hans omgivning är väldigt specifika. De har bara en typ av karaktärsdrag och, och anspela på för att eh, anspegla till Charlie och hans väg fram eh, så att säga så det, det är ju naturligt att man dras till Charlie för där kan man ju dels ta och eh, föra in sin egen personlighet och hur man själv skulle reagera och se sig själv i situationen och dels för att Ja, det, det finns någon plats i, i personerna runt omkring honom. För de är ju verkligen cementerade. För att eh, skapa en, en dialog eller en, eh, en klyfta mellan sig själv och eh, Charlie där. Och på det viset har ju Schultz byggt upp hela hans eh, berättarstil. Och eh, där så är det ju i stort sett ingen skillnad mellan ursprungsmaterialet och den här filmatiseringen för eh, alla andra barn runt om Charlie. De, de är fortfarande de här fullständigt endimensionella karaktärerna som bara eh, spelar samma ton om och, om och om igen så fort de är med i en scen. Ja, jag skulle nog vilja säga att de är tvådimensionella åtminstone, för de har en del att komma med, det har de, men den här filmen går inte ut på att utveckla dem vidare på något sätt, de är ungefär kvar där de börjar när filmen slutar och det är ju därför att den här ska ju passa ihop med resten av materialet. Den får inte sticka iväg på något sätt. Mm. Så den enda som genomgår karaktärsutveckling, ja, det är ju Charlie Brown själv. Men å andra sidan så är det så jag upplever resten av hans serie också. Just därför att det är han som utvecklas, det är han som går igenom saker och ting. Och trots att han har en ark så kan man diskutera... Hur stor är den egentligen? Och hur betydelsefull är den egentligen? Men den ger en intressant inblick i honom som rollfigur. Och i alla samvetskval som han går igenom. Och i alla bryderier som han går igenom. Och alla utmaningar som han står inför. och Det är tillräckligt tillfredsställande för att man faktiskt ska njuta av det. Jag, jag gillar Charlie Brown som rollfigur. Visst är han menlös. Visst är han... Väldigt klumpig. Visst är han en alldeles för stor orosmakare för sitt eget bästa, men det finns någonting där som är så hel ille, som är så varmhjärtat, som är så mysvänligt att man kan inte låta bli att tycka om honom fasten att han klumpar till det, säger fel saker eller har en ganska negativ syn på livet ibland Och det är därför som snobben som rollfigur blir en så intressant eh, motvikt till honom. Därför att där har vi någon som lyckas med allt, kan allt, vet allt och har stil och eh, karisma i sådana mängder att det bara rinner ut ur honom. Och, ja, det, det är intressant att se de två agera, det är intressant att se de två ta sig an sina utmaningar. Och ja, Man får verkligen vara hjärtlös för att inte tycka om Charlie. Ja, han är verkligen skapt på det viset och eh, väcker känslor inom en. för han, han är som du säger menlös. Han är nästan idealpojken här som är lite så bortkommen och som nästan väcker mm, föräldrakänslorna inom bords och att eh, åh, jag ska hjälpa dig på vägen, lille vän. Åh, det, bara kom här så ska jag ge dig en rejäl kram allting ska bli bra igen ska du se, oroa dig inte men Charlie kan ju inte låta bli att oroa sig, han är ju <laughs> nevrotisk som få eh, på en nivå som eh, inte borde vara möjligt för ett sånt här litet barn tror jag men eh, där ligger ju skärmen där också just att eh, han har den här eh, vuxna synen han är liksom Ser serievärldens svar på Woody Allen lite grann att han eh, ser saker kanske väldigt mörkt och är väldigt osäker i sig själv här men ja han försöker hela tiden han ger aldrig upp och ja man kan inget annat än att bara uppskatta och älska denna, denna rollfigur för det, det finns ju ingenting direkt negativt i den här karaktären han eh, är ju otursförföljd och, och lite klumpig och råkar alltid ut för dåliga saker. Men det, är, det, det bygger ju bara på känslorna man, man känner inför Charlie där. Så det, det är bara någonting som spär på den här urkraften som är Charlie Brown. Det är så eminent skapat av Schultz och så bra utfört av Blue Sky Studios här. I, I den här eh, översättningen av karaktären. Och ja. Ska man se till, till Charlie i kontrast till, till Snoopy där. Så är det ju verkligen natt och dag. De är husse och hund. Men eh, där rollerna verkar vara lite ombytta där. Att det, det hela tiden är det hunden som för lite kommandot. Och eh, även om... Eh, Charlie försöker vara, vara en, en uh, lite strängare husse i emellanåt så finns det inget i en, hans personlighet som kan verkligen uh, få Snoopy att reagera på det där. Han är, är sin egen hund uh, tror han i alla fall. För det finns ju även någonting där i, i Snoopy som gör att han hela tiden söker sig tillbaka till, till Charlie. Han vill ha Eh, bekräftelsen där och han eh, är en lite mjukis inom bords ändå snobben där och eh, trots alla hans drömmar om stordåd och annat så är det ju inte så mycket bevänt med den här vita bigon egentligen heller och eh, det, det får han ju känna om inte annat från hans eh, gula lilla fågelkompis som eh, verkligen kan skratta åt honom och åt han, dumheter och de tokerierna han skriver och allt möjligt. Så det, det blir ju lite av eh, snobbens samvete och eh, verklighetsförankring genom varenda strip och varenda filmatisering där också. Ja, Woodstock som den lilla frågan heter är ju helt fantastisk. Det är en väldigt fin dynamik mellan honom och snobben när de bråkar, när de har roligt, när de kivas och så vidare. Det, det finns mycket underbart att se där och man har lyckats fånga det eminent i den här filmen också. Men jag skulle vilja lägga till en sak med Charlie som jag tror att vi båda missade lite och det är att han... –har en tendens att ge upp mentalt innan han ens har börjat. Mm. Det är inte så att han inte försöker– –men i och med att han mer eller mindre redan har förutspått– –att han kommer att misslyckas– –så gör han det därför att han har bestämt sig för det– men vi ser ju faktiskt prov på i den här historien att om han verkligen anstränger sig och inte tänker så mycket på det här med att lyckas eller misslyckas utan bara fokuserar på att göra så lyckas han ju faktiskt riktigt bra och det är mer omständigheterna som kommer lite i vägen. Jag tänker bland annat på en bokredovisning som han ska göra och... Han är ju väldigt ambitiös med vilken bok han väljer, hust, hust, harkel, harkel. Och att bara få med sig den hem är ju ett helt företag. Men att sedan sätta sig att läsa, att sedan sätta sig att gå igenom och sedan sätta sig att skriva. Han lyckas ju faktiskt riktigt bra. Han är ju riktigt rutinerad. Han vet ju vad han håller på med. Och han skriver ju någonting som visar sig vara riktigt bra. Sen så fort han tillåter sig själv att börja klumpa till det så slutar det ju riktigt illa igen och ja, som sagt hade han bara gett sig själv lite mera positiva vibbar så hade han förmodligen varit en helt annan personlighet än vem man är och det är väl lite det som den här historien också går ut på ge dig själv möjligheten att lyckas, du kan faktiskt förvåna dig själv om hur duktig du är på någonting och hur väl du kan lyckas bara du tar chansen. Ja precis. Det finns ju flera tillfällen i den här filmen. Som är, är bevis på det. Var Charlie egentligen är kapabel till. Det är ju talangtävlingen på skolan också. Som han tränar till. Där han verkligen börjar visa prov på. Vad, vad han är duglig till också. Och ja det, det finns ju absolut där. Långt inom bords, Men det, han är sin egen värsta fiende. I alla lägen. Och så fort. Han ser det negativa i, i situationen. Att han inte vågar tro på att han ska lyckas. Så lyckas han inte. Så det, det är absolut andemeningen med Charlie Browns karaktär. Och likaså så är ju upplåsta snobben ett, ett bevis på att man kan tro för mycket om sig själv också. Och, och kanske... Um, inte riktigt vara så bra som man tror att man är i verkliga livet så blir det kanske inte så som man hade tänkt sig om man agerar inte så som idealfiguren som man tror sig själv vara inom words agerar heller. Så där har vi ju den exakta motpolen i hans trogne under citattecken hund som Charlie Brown har här. Så det, där blir det ju ett radarpar som eh, visar upp lite av, av eh, mänsklighetens olika aspekter ur, ur olika spektran här. Fast skillnaden är att när snobben misslyckas med någonting så skrattar han åt det och rycker på axlarna. Charlie blir bara bistrare och lite sorgligare. Så eh, det är ju där det, den mentala inställningen blir väldigt, väldigt relevant. Men jag måste säga att Noah Schnapp som spelar Charlie Brown i den här filmen eller åtminstone lånar ut sin röst till honom gör ett riktigt, riktigt bra jobb. Det känns som den klassiska Charlie Brown samtidigt som den känns lite nyare, lite modernare, lite fräschare. Och fungerar bra i kontrast med den visuella stilen här också. Så det känns helt rätt. Det känns på pricken som Charlie Brown. Och med tanke på att det är Charlie Brown vi vill se. Så är det ju det bästa betyget vi kan ge. Ja men visst Noah han känns verkligen som den, den gamla goda Charlie som, som jag minns. Det finns inga direkta skillnader i, i prestationen här utan det är, det är precis som jag alltid har, har hört Charlie Brown precis som eh, jag alltid vill minnas honom så det är nästan till en, en perfekt eh, röstprestation här för det, det, det fanns ingenting jag reagerar på riktigt negativt här med, med prestationen och det vill inte säga lite när det är en sån här klassisk karaktär som man pratar om som alla har nästan upplevt tidigare. Så är det stora skor och fylla men Noah Schnapp, han gör verkligen hästjobb här. Och ja, ska man bara kasta en liten lås till övriga skådespelarprestationerna här så är det ju riktigt imponerande prestationer av alla barnen just sättet som de eh, fångar de här ursprungsrösterna och eh, det känns precis som, som förr i tiden och det är speciellt roligt att man inte... Har gått vägen som alla andra animerade filmer gör nu för tiden och bara plocka in kändisar i, i rolllistan eh, från början till slut. Här är det mm, riktiga barn som gör eh, riktiga barnröster och eh, de lyckas ändå å, å fånga det centrala i, i, i rösterna här, det som man minns. Och, och fånga röstläget Ja, det, det, det är helt underbart och alla barn som medverkat det är helt fantastiskt att, att höra er prata och, och sjunga och skrika åt varandra, det är precis så som, som jag vill uppleva varenda karaktär här Jo men det blir ju en väldigt genuin och härlig känsla i det här skådespelargalleriet Rollerna känns rätt, de låter rätt och de andas den anda som snobben eller The pinats ska ha helt enkelt Så många eloger där, det är en riktig njutning att få uppleva och någonting som också är en riktig njutning att få uppleva det är ju naturligtvis Bill Melendez som både snobben och som Woodstock för han var ju den klassiska herren som har gjort de här rollfigurerna tidigare. Och dessvärre så gick han ju bort 2008 så man har använt ja, gamla inspelningar som man både har använt tidigare och några gissningsvis som har legat oanvända som man helt enkelt har fått användning av här och... Eh, jag blev förvånad när jag läste det därför att jag var helt övertygad om att han gjorde de här rösterna till de här figurerna i de här specifika situationerna. Det är så gjutet, det är så snyggt, det är så perfekt och att höra att de snarare har skapat filmen och sekvenserna runt hans inspelningar, ja... Det ger mig en helt ny respekt för Blue Sky Studios därför att det märks att man verkligen har velat använda originalet, man har verkligen velat ha rätt känsla och man har varit villig att se till att produktionen formas runt den saken. Och ja, det ger ju också ett resultat som är extremt njutningsbart. Ja det är helt eh, felfritt men eh, det är ju inte så konstigt när man har använt eh, den originalrösten till den här produktionen och det är lite morbid att tänka på att det är en röst bortom graven som de bara har plockat upp och eh, liksom dammat av och väckt till liv igen i... i en ny film, men eh, det fungerar och det fungerar riktigt väl. Och det är så härligt att, att höra de här djurrösterna. Eh, inte så konstigt att det, det kändes precis eh, som förr i tiden, för det reagerar på när jag så filmen. Men eh, det var ju Bill Melendez som, som gjorde rösterna även här. Och det kändes bara, bara så, så härligt. Det värmde mitt hjärta och, och att få höra en, den här rösten från det förflutna ännu en gång. Och en, riktigt eh, hedra hans minne. Och jag har ju sett det som de använder eh, Bills röst på i, i filmen här. Det, det, det är helt felfritt. Det finns ingenting att anmärka på här. De har verkligen, som du säger, format eh, scenerna ut efter det tagningar som vi hade tillgängliga och det gör det alldeles, alldeles ypperligt här. Någonting som också var väldigt ypperligt och väldigt njutningsfullt det är ju allt det visuella. Mm. Därför att vi har antytt det vi har redan sagt det mer eller mindre men vi är grymt imponerade av den här filmen. Den är så sanslöst snyggt gjord och det bär mig lite emot att säga med tanke på att jag var så enormt skeptisk när jag satte mig för att titta på den här. Jag hade så många förutfattade meningar, jag var så inställd på att det skulle bli ja en vagel ögat. Och så sätter man sig och så tittar man och så upplever man och häpnas över vilket jobb de har åstadkommit här. Det är sinnessjukt hur väl de har lyckats behålla Charles Schults fantastiska stil och ändå få den att röra sig i tre dimensioner. Mm. Ja, och ändå tillföra så pass mycket... och tillförs mycket mer magi i, i miljöerna runt omkring de här klassiska figurerna. Och riktigt fått världen att kännas så levande här. Det är, det är magnifikt. Och det är en av de mest imponerande visuella upplevelserna jag har haft med en animerad film på senare år med just på detaljrikedommen texturerna som de har eh, använt här för att föra de här väldigt platta figurerna till liv och eh, den värld de lever i. Det är eh, ett stycke magi de har genomfört här. Men det är ju ändå inte eh, riktigt 3D känns som åtminstone för Eh, själva figurerna, de eh, rör sig precis som i, i 2D-formatet, vilket gör att de har en förmåga att kännas något plattare, tycker jag där. Men sättet som eh, de har modellerat karaktärerna på, med, med texturer och ljussättning, det tillför ändå ett sådant eh, djup i, i bilden. Och... Eh, Trots att det ibland kan skava sig mellan karaktärer och den extremt 3D-skapade omgivningen så fungerar det här. Jag vill inte ha karaktärerna på ett annat sätt än de som de har realiserat dem på i det här viset. För det är, det är så snyggt gjort att man har liksom tagit och blandat dåtidens teknik med nutidens teknik och skapat en sådan harmoni i animationsstilen här. Och, ja, det, det var riktigt spännande att få uppleva. Och speciellt eh, rörelsemönsterna, hur väl de har fångat rörelsemönsterna. Alla små egenheter som, som karaktärerna har det har återskapats till fullo men sedan har de lagt till det här lilla extra lagret för att eh, göra det hela ja, helt nytt känns det som ändå. Det är, det är så eh, bekant men det är ändå så, så fräscht på något vis och där, där har man verkligen lyckats få, få det bästa av två världar helt enkelt känns det som. Jo men det intressanta här är ju att man har inte blandat olika tekniker mm. alla är ju framställda med 3D-tekniken men man har simulerat dem på ett sätt som känns så extremt realistiskt att man köper att det som ska vara tvådimensionellt är tvådimensionellt man köper att det som ska vara tredimensionellt är tredimensionellt och man har lyckats på något vis att få miljöer och liknande att ofta se ut som att Ja, det här är stop-motion-film helt enkelt. Det är realistiskt på ett sätt som 3D-filmen inte riktigt lyckas komma i närheten av i vanliga fall. Den ger intrycket av att vara alla de här tre stilarna samtidigt men allt är digitalt, allt är 3D-genererat och um, det säger en hel del när man lyckats framställa det på ett så mångsidigt sätt och få det att kännas naturligt att man har sanslöst mycket talang till sitt förfogande man har verkligen jobbat stenhårt på att ge den här miljön och den här världen och de här rollfigurerna så mycket personlighet så mycket känsla och så mycket liv som möjligt och det känns också i varje bildruta man fullständigt sitter och njuter även när det är situationer som är väldigt jobbiga eller väldigt pinsamma och som man någonstans inuti sig ska känna, åh, åh, det där var lite jobbigt eller åh, åh, det där hade inte jag velat uppleva men samtidigt är bilden så njutningsfull att titta på att man man trots att njuter av det negativa som man upplever i historien därför att Mm. Det är negativt, det är hemskt man tycker synd om Charlie Brown när han råkar ut för det. Men miljön är ju så underbar att besöka. Definitivt och jag tänker lite grann på snobben scenerna där han drömmer sig bort in i sin roman och som, som flygar esset där den själva berättelsen egentligen haltar lite grann och, och eh, står still eh, där det egentligen är det samma sak som upprepas i, i varje eh, scen då man går tillbaka till hans drömma som flygadeset, även om det är, det är det är charmigt så tillför det inte allt för mycket till, till själva berättelsen men i realisationen här hur de har skapat 3D-miljöerna kring det där- så blir det det blir ett, ett, ett stycke magi där. Så därför trollbands jag helt och hållet- av hur de har tagit och skapat världarna där. Med djupet som fanns i bilderna. Med den enorma detaljrikedomen som fanns ja, överallt här. Det, det var bländande att se- och det var spännande att få uppleva. Det, det gav mig en helt ny upplevelse som jag inte riktigt har, har känt i en animerad film tidigare. Att jag har blivit så, så trollbunden av just det visuella som jag har blivit här. Det, det blev någonting som var en positiv sak med scener som för mig annars skulle kännas relativt tråkiga och inte ett sägande så, så hjälpte verkligen det visuella till att och, och göra någonting mer utav det hela och där har man ju verkligen skapat någonting med hjälp av animationsstilen och, och visat den, den makt som, som finns i hur man väljer att genomföra sådana här scener. Jag skulle vilja tillägga att det man ser i snobbens dagdrömmar där han är flygaresset det går lite parallellt med hur det går för Charlie Brown i hans kärleksrelation. Mm. När han stöter på ett väldigt specifikt problem eller stöter på ett rejält farthinder i vägen, då återspeglas det i snobbens äventyr även om det ser Lite annorlunda ut naturligtvis mm. men man kan ändå se de tydliga parallellerna där och ja där den världen och verkligheten vi ser är väldigt verklig och normal så är ju Snobbens fantasi en så sanslöst färgglad och intensiv upplevelse jag kan inte låta bli att njuta av varje ögonblick när han flyger runt på sitt lilla flygplan eller ja, om vi ska vara helt ärliga så flyger han ju runt på sin lilla hundkoja, men mm -hmm. det är ju helt i enlighet med seriestrippen för där är det många serier där snobben sitter och fantiserar om att han flyger runt på ett flygplan som egentligen är den lilla hundkojan men här får vi faktiskt se hur hundkojan sätter fart och flyger iväg och Ja, hur bizart det låt låter, hur lite man skulle kunna ta det på allvar när man bara hör talas om det, så blir det bara så rätt i filmen. Man förstår precis varför det är si, varför det är så, hur det kan fungera och man slutar att tänka på det då och då. Det, det är en liten sån här um, insikt som man plötsligt för att, ja just det, han flyger runt på en hundkoja som ett flygplan. Ja, ja det fungerar ju. Han, han gör snygga loopar med åtminstone Så ja, man, man lyckas med någonting som egentligen borde vara omöjligt. Man får en hund att kunna sitta och skriva och flyga flygplan, och eh, det är magiskt helt enkelt. Det är snyggt gjort. Det är väl animerat. Och det griper verkligen tag i en så att man helt glömmerbart om världen omkring sig, men är verkligen där och flyger runt tillsammans med den här lilla bigeln. <laughs> ja, man suks verkligen in där. Det är, det är fängslande. Det, det är det. Det är ju det är inte någonting man ser varje dag och, och speciellt inte realiserat på det här viset. Och Jag har ju sett det som... Det, det kontrasterar det, det mer normala livet eh, hos Charlie och, och hans vänner och kamrater så, så blir det här ett, ett litet avbräck och det blir en energikick in i, i filmen också. Och ja, det, det, det kan jag inte låta bli att imponeras av när det gör så omsorgsfullt som de har skapat de här scenerna här faktiskt. Nej, mycket möda har lagts ner på att göra animationen så bra som möjligt. Och det märks också i kameravinklarna att man har lagt ner mycket tid och energi på att göra det så rätt som möjligt. Därför att trots att man tillåter sig att experimentera med kameravinklar, trots att man provar på lite nytt och sådant man aldrig har sett i serien tidigare så är man också väldigt hängiven med att bibehålla det klassiska formatet så att det ser verkligen ut som den gamla seriestrippen. Det är ungefär de vinklarna man väljer att ha, det är ungefär det upplägget man väljer att ha. Och det gör ju också att det känns autentiskt på många sätt och vis. Man är så tillfredsställd med äkthetskänslan att man bryr sig inte om att de experimenterar lite här och där därför att Ja men jag har fått så mycket av det rätta nu, det är helt okej okay att ni provar med någonting nytt. Åh oh, ja, det där fungerade riktigt bra, då gör det bara det extra mysigt. Ja okej, okay, det där var kanske inte helt perfekt men spelar inte så stor roll, resten ser ju så bra ut och så vidare och så vidare. Man är väldigt hängiven sitt källmaterial men man vågar också experimentera lite och det är den fina balansen som man har uppnått här helt enkelt. Man vågar nytt man är ändå klassisk och slutresultatet känns helt rätt balanserad. Och det, det är väl i, i snobben fantasierna som jag tycker att Blue Sky har tagit mest eh, friheter gentemot eh, ursprungsmaterialet i, i sättet som eh, Eh, filmen presenterar sig själv här. Att här har man eh, gått ifrån stripparna lite mer och, och skapat någonting eget baserat naturligtvis på många utav, av stripparna och vad st snobben brukar fantisera om där. Men eh, skapat lite mer eh, eh, speciella scener som de har Hittat på, på på egen hand och hur de har valt att realisera det hela. Och det klingar ändå väldigt väl eh, tillsammans med, med Schultz ursprungsmaterial. Och det visar på att man, man har en, en förståelse för vad eh, tecknarstilen var, vad berättarstilen var. Och hur man bäst realisera det för att och skapa en långfilm här. För allting flyter så väl in i vårt annat. Och ja, just de eh, fantasiscenerna tycker jag är ett, ett ypperligt exempel på detta. Någonting jag också är väldigt tacksam för när det gäller det visuella och eh, ljud och liknande det är att man håller populärkulturella referenser- på behagligt avstånd. Mm. Finns det ett par stycken? Ja, absolut- men överlag så har man ändå valt att försöka hålla det så rent som möjligt. Det här är Charles Schultz värld, det är det som han skrev, det är det som han gjorde, därför ska vi hålla det till det också. Vi ska inte jorda det i just nu-kultur utan vi ska försöka bibehålla den kulturen som han hade gestaltat i sitt verk. Och även om man gör sina små utflykter även där så var det ingenting som störde mig nämnvärt mycket. Vi pratar kanske 3-4 minuter i en en och en halv timme lång film. Till den balansen så är jag helt okej okay med att man tar vissa små friheter. Så länge man annars är väldigt noga med vad man stoppar in i det. Jo men absolut. Man måste ju få, få göra... Eh, någonting nytt med, med materialet. Hur eh, folkkärt det än är och hur mycket arv det än har eh, haft och hur länge det än har varit igång så måste man ju ha en viss kreativ frihet när man skapar en sak som denna. Och, eh, och göra det samtidigt som man bibehåller kärnan av ursprungsmaterialet det är ju det ideala i sådana här adaptioner. Och, och Blue Sky har ju lyckats till punkt och pricka här tycker jag åtminstone med, med hur de har eh, fångat precis allt det centrala i, i Peanuts och sedan eh, realiserat det i ny form och tillfört den här lilla extra kryddan. Det, det tyckte jag bara generera någonting som var underhållande spännande –bekant, men ändå fräscht. Det är nog ett riktigt bra sätt att beskriva det på, faktiskt. Jag trodde att vi skulle klaga över mer än vi har gjort än så länge– –så jag sitter själv och är lite förvånad över hur positiva vi har varit i allting. Men eh, det börjar väl dra sig mot att eh, vi ska ta och summera den här filmen. Så vi får väl se om det blir... Eh, lika perfekt betyg där som i resten av avsnittet. Ja, då ska vi se om vi kan samla våra tankar för, ja, vad ska man säga? Det, det, det första som jag kommer att tänka på det är det just vad Charles Schulz det här känns. Eh, The Peanuts movie, den, den kom från ingenstans. Och den återupplivar den här magiska känslan av, av serien och det tecknade filmerna. Ja, var enormt skeptisk till en 3D-version av Peanuts. För hur skulle den här typen av tecknastil och den etablerade världen kunna översättas på rätt sätt? Jag, jag såg framför mig en, en hipp-artificiell smörja som helt slitit sig loss från ursprungsmaterialet och bara skapat en ytlig, meningslös och hyperaktiv cirkus. Men mina farhågor var inte befogade. The Peanuts Movie håller väldigt hårt i det som gjorde ursprungsmaterialet speciellt. Karaktärerna är precis som det alltid har varit. Andemeningen är intakt. Eh, samspelet mellan barn och vuxenmentalitet ligger fortfarande djupt rotade här. Det är en så omsorgsfullt skapad film att jag blir alldeles varm och gussig inombords. Att den här typen av film fortfarande får lov att göras är helt underbart. Och det är så skönt att få ta del av den lugna och stillsamma magi som finns i Schultz värld. 3D-animeringen fungerar faktiskt riktigt väl- och mycket beror på hur du använder tekniken här tror jag. För modelleringen av, av karaktärerna känns nästan mer 2D än 3D. Men detta är helt perfekt för dessa figurer. Med, med snygga texturer, färgsättning, ljussättning. Så gjuter det nytt liv i, i dessa klassiska personer. Och det, det är så njutfullt att beskåda. Miljöerna är dessutom häpnadsväckande vackra och fulla av detaljer ja, jag, blev, jag blev stumma av beundran under en del scener här. Det här är Blue Sky Studios främsta bedrift hittills i min mening och en så stämningsfull och mysig berättelse. Man har verkligen klarat av att göra Peanuts rättvisa här och jag kan absolut rekommendera att man tittar närmare på The Peanuts Movie. Eh, Vare sig man är en gammal snobben älskare eller inte så finns det mycket att njuta av här. Vill man ha en, en lite mer lågmäld familjefilm utan en massa dumheter och brak och dunder och annat så har man hittat rätt. Jag är såld, helt såld på The Peanuts Movie som gav mig såväl en dos nostalgi som en upplevelse i berättande- och en läcker animeringsuppvisning. Det här, ja det, det, var, det var verkligen en film som kändes skapt för mig. Det är helt underbart kan jag väl nästan summera snobben här faktiskt. Ja, det var ju verkligen ord och inga visor. Men ja, jag kan ju inte förneka att min egen uppfattning ligger väldigt nära in till din. Om det var någonting jag skulle klaga på lite grann åtminstone så skulle det vara historien. Att den är lite för enkel för sitt eget bästa. Men samtidigt så ligger den ju så i linje med källmaterialet att den kritiken känns inte helt befogad. Man hade kunnat brodera ut det lite mer, ja men Man hade kunnat göra någonting mer med helheten, absolut. Frågan är bara, hade det verkligen känts som snobben eller det peinats i så fall? Det hade kanske blivit något helt annat och faktum är, man ska försöka filmatisera det peinats och det har man ju faktiskt lyckats med ypperligt här. Blue Sky Studio har gjort ett riktigt litet mästerverk. För den är välberättad, den är väl skådespelad, den är väl inspelad, den är väl komponerad och främst av allt den är välanimerad. Det här är en av de snyggaste animerade filmerna jag har sett på många år. Och det är inte för att den är så effektfull som man kanske hade förväntat sig. Det är inte för att den är så detaljrik som man kanske hade förväntat sig. Utan därför att man helt enkelt har lagt band på sig själv. Och bara lagt in det som verkligen behövs för att den ska fungera. Det har man sedan putsat vidare på för att försöka göra så snyggt som möjligt. Men det ska fortfarande kännas som den världen det avser att representera. Och därför så känns det som ett riktigt litet mästerverk. Det är snyggt, det är välgjort och det innehåller så mycket värme och kärlek för källmaterialet. Jag kan inte låta bli att svepas med av Charlie och alla hans vänner och snobben när de ger sig av ut på äventyr- och jag kan inte låta bli att känna en enorm sympati till jakten på kärleken. Oavsett om man försöker uppnå den genom en bokredovisning eller genom att eh, skjuta ner den röde baronen. Det beror helt på vad omständigheterna är. Det här är en film jag mer än gärna rekommenderar. Alla som älskade Pinats eller snobben borde se den här. Alla som inte vet vad den här serien är för någonting borde fortfarande se den här. Den är så mysig, den är så välgjord och den har ett tempo som är ovanligt i filmer idag. Den erbjuder mycket tid för eftertanke och reflektion och med tanke på hur stressade vi är nu för tiden med allt som ska hinnas med i både tid och otid så kan det verkligen passa bra att bara sitta ner- ha en riktigt mysig liten historia och bara slappna av. Mm, det är vi alla värda och vi är alla värda att få uppleva en film som The Peanuts Movie. Absolut. Men eh, nu när vi lämnar snobben bakom oss så kommer vi att öka tempot desto mer- för det börjar bli tid för oss att ta oss an ett nytt dataspel här- men. Innan vi gör det så behöver vi nog värma upp lite grann, träna musklerna och se till att vi har rätt kondis för att ta oss an den utmaningen. Ja, vi har ju suttit på ändan här nu ett tag och, och spelat in så jag, jag tror vi har lite att komma i kapp med här nu. Vi, vi har nog degat ner oss lite grann för mycket så nu blir det upp till kamp här. Eh, vinna eller förlora det är bara till att kämpa så gott man kan och hoppas att man inte stryker med på kuppen. Det gäller att få till de rätta knappkombinationerna helt enkelt mm. och se till att man har valt eh, rätt scen för den kamp som vi ska genomföra. För eh, vi har ju ett helt galleri med folk som vi ska ta oss an och det är riktiga tuffingar allihopa så vi riskerar väl att kunna få både en och annan snyting innan vi kommer fram till den slutgiltiga bossen. Men jag tror samtidigt att det kommer att bli en väldigt underhållande upplevelse här. Därför att det här var ju någonting som skulle tas på allvar som gjordes som actionfilm. Men som kanske blev lite mer skrattretande än vad man hade väntat sig. Ja, det, det var väl inte många som tog den här filmen på allvar överhuvudtaget när den dök upp och... Eh... Ja, den har väl nästan mer fått respekt på senare år, bara med tanke på hur, hur märkligt konstruerad den är och hur annorlunda realiserad den är. Den har en hel del tokiga val, en hel del märkliga... Rollprestationer. Ja, den har lite av varje som gör att man, man eh, nog kan ta och fnissa mer än att häpnas över actionscenerna. För eh, ja, det här blev ju en extrem kalkon och eh, det var väl inte riktigt tänkt så. Det här skulle ju bli. Eh, det nya, tuffa som riktigt tog och slog slag på det som var så populärt på tv-spelsfronten vid den tiden. Men ja, det gick inte riktigt att översätta tv-spel till filmen. Ja, när har det fungerat egentligen? Ja, den typen av adaptioner har ju inte världens bästa rykte om vi säger så. Och den här filmen är ju en del av det dåliga ryktet men sen måste jag säga att jag har väldigt goda minnen av den här och den har en väldigt speciell plats så jag tror att vi kan titta på den och njuta av den trots att den inte blev riktigt som det var tänkt här. Men vi får helt enkelt se på den för vad den är och det finns ju en hel del att diskutera. Och där är väl en viss risk att vi kommer att åka på en rejäl knockout när avsnittet är över. Ja, det blir nog bara en, två eller, ja, ja, hur många som helst. För det, det finns ju så mycket faror vi, vi ställs inför här. Och så många fiender att besegra. Så ja, vi får se om vi går helskinnade ur den här kampen. Men eh, vi, vi får ta och träna så gott vi kan, göra så gott vi kan. Och eh, ja, jag tror ändå att vi har oddsen på vår sida. Vi har kraften, vi har eh, kunskapen och vi har eh, fuskkoderna bakom oss här också för att lyckas. Ja, det är väl tur det. Så det är väl hög tid för oss att slita av oss t-shirtarna, olja in våra biceps och göra oss redo för kamp. Men tills dess så